Tak jdeme na to, pan inženýr chce něco tady zařídit ještě, tohle říct, to. je ta, ta kamera, je, tam je plná karta, takže to nebude nahrávat, ale zvuk nahrá jen, zvuk je zapnutý. Dobrý. Vrácíme se k meditaci na dech. A tu část meditace na dech, co se týče šamaty, jsme celkem probrali. Hm? Potom se k tomu znovu vrátíme z hlediska teorie yogačáry. No a teď ta, to vysvětlení by nebylo Kompletní, kdyby jsme k tomu nepřidali vypašen. Hm? Protože meditace na dech je meditace šamata, je meditace vypašená. Hm? A skutečná meditace na dech je samády. Hm? No a jednobodovost mysli může být buď eh, na, jak jsme se naučili, na eh, eh, Obraz s rozlišením nebo na obraz bez rozlišení. Dva typy ob obrazů máme. Obraz je jeden, ale rozdíl je v tom, jestli používáme šamatový přístup k tomu obrazu nebo jestli používáme vypasanový přístup k tomu obrazu. Jestli používáme šamatový přístup k tomuto obrazu, tak my ten obraz nerozdělíme na části. Hm? My držíme tu jednotu toho obrazu a ta jednota z toho, toho obrazu, jak náš spis vysvětluje, který probíráme večer, ta má stejnou kontinuitu stejného obrazu. Ovšem, ve vypasaně my měníme ten obraz, jak jsme se učili včera, my ho pozorujeme, pak když chytíme ty charakteristiky, které analyzujeme, no tak my k tomu dáme to odhodlání, no po odhodlání pak začíná ten proces očisty. Buď jako šamatový nebo vypasanový. Jak šamatová, tak vypasanová meditace je především meditace na odstranění nečistot ve vědomí. Ty nečisté ve vědomí se dají odstranit jedině buď koncentrací nebo moudrostí. Pouhou koncentrací je odstraníme pouze přechodně. Moudrosti je můžeme postupem času vykořenit. To je výhoda moudrosti. Ale ta moudrost musí být spojená s tou koncentrací. Jestliže máme objekt probuzení, tak automaticky se koncentrace a moudrost spojí. Pokud nemáme objekt probuzení před, vědomím, no tak se nespojí perfektně. Není to možné. No ale spojí se tím, že jestli praktikujeme Zen, jestli praktikujeme dzokčen spojí se tím, že meditujeme na, to, na tu skutečnost, která opravdu hm, jediná skutečnost, která nám dává smysl. No to je skutečnost takovosti. Proto je tak důležitá v Mahajanové meditaci to, to poznání prázdnoty jakožto jediné skutečnosti. Bez tohoto poznání pak ta mahajánová meditace nedává smysl. My to poznání my chápeme tím, že nasloucháme, tím, že čteme. To je moudrost z naslouchání. O té moudrosti z naslouchání my kontemplujeme. No a pak v samády ji zažíváme. Jestliže praktikujeme vypasanu, tak jak zažíváme? Tím, že Uděláme si jasný obraz, buď jasný obraz toho, že tady země je tvrdost a tak dále, a nebo si uděláme jasný obraz toho, že všechno tohle to je prázdnota, kromě toho nic jiného neexistuje. Když ten Obraz máme a ten obraz se může doplňovat. To není protiklad. No tak pak opustíme jeden obraz a, a zase zkoumáme jiný obraz. To je vypášené. My ty obrazy měníme. No a tím eh, vlastně získáváme představu toho celku. Buď jako celku, který je zdáváme dohromady z částí, nebo jako celek, který všechno obsahuje. A ty části už jsou v něm. No a my se nepotřebujeme nutně, hm, z hlediska Mahajánové meditace, jednu po, po druhé poznat. Stačí, když e, o nich máme jasnou představu, hm, že tohle jsou části a ty části jsou e, Můžou existovat jedině na základě příčin a důvodů a ty příčiny a důvody vystávají, jak aby nám učí, vystávají díky príčinám a důvodům a přestávají spontánně. Podle teorie té vlády vystávají díky příčinám a důvodům a Ustávají též díky příčinám a důvodům. To je ten rozdíl tady. Ovšem tyto rozdíly se dají též sloučit, protože ustávat vůči příčinám a důvodům je též ustávat spontánně. Protože příčiny a důvody se mění v každém okamžiku. To musíme pochopit, aby jsme se hluboce dostali do vypašany. Pokud to nechápeme, my se hluboce do vypašany nedostaneme. Ty příčiny a důvody vystávají a zanikají v každém okamžiku. To je to hluboké vypasanové poznání, které umožňuje ten bruch, bruch Jo, <laughs> že to prolomení. Hm? Mně se už do toho plete trochu Němčina, ale ty mají krásný výrazy v Německu někdy. Hmm? Prolomení. My se prolomíme hmm? tím eh, tou vazbou a obloví se to, co vazbu nemá. No a to, co vazbu nemá, je nirván nebo je to eh, takovost, jestliže máme nedualistický přístup k vypasaně. Hm? Čili my se, jestliže máme vypasanu, my se toho objektu chytneme, analyzujeme na základě jeho vlastních vlastností, jeho společných vlastností. Když jsme ty vlastnosti poznali, tak my ho opustíme a zase jdeme na druhý objekt. To buď děláme, kousek po kousku a tohle je podle Satipatána suta. první musíme izolovat tělo, aby jsme pochopili tělo pak izolujeme počitek, aby jsme pochopili počitek, pak izolujeme vědomí, aby jsme pochopili vědomí, pak izolujeme pak dáváme všechno dohromady na základě objektu vědomí to je patisambit, to je vysvětlení jak v vysvětlení pro žáky. Protože jedině ta dharma anupasana, dharma anupasana dává všechno dohromady. Protože všechno je objekt vědomí. Všechno je objekt mysle. Kromě objektů mysle my nic nemá. Pět to je také objek, objekty mysle. Když, mysle. když mysl nedá těch pět agregátů dohromady, no tak my neuvidíme, že tohle je agregát formy, že tohle je agregát počitku, že tohle je agregát vnímání. To mysl dává dohromady. My Mysl udělá obraz a my na ten obraz medituje. To dává smysl. No a teďko vypasaná v, v tradice Teravány jsou rozdělená na vypasané ňány, 16 vypasaná ňán, kterými procházíme, aby jsme se dostali do přímého počitku. Objektu osvobození, který není objektem v tom pravém smyslu, protože objekt je něco, na co můžeme pověsit mysl. V sanskritu nebo v páli, což jsou krásné jazyky, a alambana znamená objekt, laub znamená vyset, alambana znamená něco, na co se můžeme pověsit. A objekt osvobození je právě to, na co se pověsit nemůžeme. Takže je to objekt, ale žádný objekt to není. Hm? To jsou ty paradoxy, které jsou dání v jazyce a my je těžko pochopíme. Každý jazyk má svý, svou logiku. Ja, jazyk je logika. Hm? No a logika objektu je něco, na co můžeme pověsit mysl. Když na to mysl nepověsíme, je to objekt, ale není to objekt. Hm? No a ten objekt svobozovní, to je toho lidstva. Je to objekt, ale my na to žádnou mysl pověsit nemůžeme. Protože to nemá formu, která se dá uchytit. Hm? Přesto to existuje. Právě proto to těžko vysvětlíme. Hm? A musíme v to věřit a musíme do toho dát tu logiku, aby to dávalo smysl jinak to smysl nedává. Když někomu řekneme, že je objekt, který objekt není, no tak se na tebe podívá a řekne ti eh, všechno v pořádku. <laughs> hmm? Tak ale přesto ten objekt, který objekt není, ten existuje. Hmm? No a my mu dáváme různý jména. V buddhismu my mu říkáme nirvana. A v nedualistickém pojetí my mu říkáme eh, takovost. Takovost je nirvána v nedualistickém pojetí. A to nedualistické pojetí je velice užitečné. Podle mudrců Mahajány to právě umožňuje, že ta meditace bude rychlejší o kolik rychlejší, o tři nekoneční kalbů a sto malých, sto malých kaleb. Hm? No tak nějaká sranda bude. Hm? No a teď hm? Večer budeme probírat vypasanu. Teď e, začneme probírat vypasanu z hlediska Anapána techniky. A ta v, zase v jižní tradici je to trochu jiné, v severní tradici trochu jiné, ale je to v podstatě stejné. E, jiné je jenom detail. Tak... E, Jaké jsou ty tři nebo čtyři kroky ve vypasaně, v samatě jsme se naučili? Hm? Jaké jsou? Počítání. Počítání, počítání. po počítání. Po Sledování, posledování. Uh -huh. Položení. Hm? Po položení, zjemnění. Hm? No a teď první krok ve vypasaně se nazývá quan, hm? Pozorovat. A na Pozorně pozorovat. Hm? Pozorovat co? Ty vlastní charakteristiky toho objektu a jeho společné charakteristiky. Uvidíme v jogačárové tradici. Tam, protože vypasana je synonym moudrosti, moudrost je, je paňa, paňa je vypašená, paňa je sampadžaná, to jsou všechno synonýma podle Abhidharmy. Ovšem ty synoníma mají různé nuance, tak jako vňána, manás, čita, jsou synonyma, ale mají různé nuance, mají různé funkce. Ty funkce můžou též být rozdílné veličiny jako v Yogatách, nebo může být stejná veličina jako v tervádě, jako v Madiamika. Hm? Takže jak kalkulujeme, závisí na tom, jak to dáme všechno do vědomí, jaký obraz dáme do vědomí. Hm? V tom je ta moudrost dát ten nejefektivnější obraz do vědomí. Yoga čára dává smysl. Yoga čára je ohromná z psychologického hlediska, jenomže to není tak lehké pochopit. Hm? No a teď my pozorujeme, co Pozorování je též moudrost. A do toho pozorování, jak vlastně už patří též moudrost z poslouchání, moudrost z, z kontemplace a moudrost z meditace. Máme tři moudrosti v buddhismu. Hm? Moudrost z z poslouchání je vůči darmě. A darma to jsou slova, protože my posloucháme slova. Když na ně meditujeme, no tak ty slova se stanou významy. Když na ně nemeditujeme, no tak ty slova se jasný významy nestanou. No a když se stanou jasnými významy, jasnými obrazy, no tak na něm může meditovat v samády. No a tím my pronikneme těmito významy. Hm? Samády má za objekt jedině význam. Slyšení má za objekt jedině hlásky, slova, věty... Hm? No a kontemplace má jak ty věty, no tak i významy, tam se to spojuje. Proto ta kontemplace je tak důležitá. Z té kontemplace získáme jasný obraz, jasný význam, no a ten význam, když je jasný, no tak může se stát objektem samády. Můžeme se do něj vnohlit. Proto Visody Maga mluví o 40 objektech v noru. No ale těch objekt v noru, v Mahajánový tradici, jsou nekoneční. Protože těch obrazů v mysli můžeme, může být nekonečně. No a... Všechny tyhle ty obrazy myslí jsou jeden obraz no a to je ta takovost. No a dostáváme se do hloubky. No a teď v pozorování v yogačáře máme šest objektů nejenom vlastní a společné vlastnosti, ale tež objekt a základ toho objektu. My vidíme objekt, ale nevidíme správně základ toho objektu. Jak uvnitř, tak i venku. Ten základ, ta, ta skutečnost toho objektu je jiná, než se zdá. To je důležité pochopit. To je eh, skutečná moudrost. Vidět jasně, že to, jak se objekt zdá, není to samé, než jaký má skutečný základy. Vnitřní i vnější. Vnitř. Pak ty charakteristiky, pak k čemu ten objekt používáme, hm? jaký jsou kvality tohoto objektu, k čemu je používáme. Hm? Každý objekt v meditaci má svůj, své použití, svoji funkci. V tom použití se říká funkce. Když použijeme objekt, který se nehodí v tom momentě, tak může ten účinek být naopak. Třeba jdeme do Meditovat, hm? věnujeme se meditaci, no a mysl nám těká a koukáme se po všem možným, co, co tady lítá nelítá. <laughs> no a tak ten účel tam není. Hm? Je to tak? Účel tam není. Proč? Protože pozornost je jinde. Právě proto, jak jsme vysvětlili, pro tu moudrost poslouchání my potřebujeme tu dělou pozornost, aby jsme jasně viděli ten objekt, tu darmu, kterou pak bereme jako objekt kontemplace. Jestli ji neposloucháme s správnou moudrosti, tak ona se objektem kontemplace nestane. Hm? Dává to smysl? Hm? No když se stane objektem kontemplace, tak my můžeme ten obraz upevnit v mysli a vnorit se do něj. To je to samé o konkrétních obrazech i o abstraktních obrazech. No a e, tedy pozorování má v, v vypasaně, v severní tradici má daleko širší okruh, než prostě jenom rozebírání vlastních charakteristik a společných charakteristik. Je v tom tež logika, hm? taolí, to znamená, podle logiky poznáváme objekt, že jeho zá, podle závislosti nic nevystane samo, všechno vystane v závislosti. Hm? Podle funkce. Každý objekt, který modrá mysl drží, by, má svou funkci, by měl mít svou funkci. Hm? To je tež důležité. Potom. Je rozdíl mezi objektem realizace a objektem, který jsme nerealizovali, který pouze konceptuálně rozbíráme. No a potom logika darmata to už jsme měli. Všechno má svou darmata. I v tom nejvyšší darmata to je věci tak, jak jsou. Hm? Dharmata má ten nejvyšší význam a darmata má též ten relativní význam. Obě oba významy se spojují v dharmata, věci tak, jak jsou. Hm? Všechno je takovost to je stav věcí tak, jak je. Ale tež, když e, cítím tělem tuto podušku, tak cítím tvrdost, cítím měkost, cítím e, hrubost, cítím měkost, cítím váhu, cítím lehkost, to všechno jsou kvality země. Hm? Když, jsou, když se moje mysl osnovuje v těch kvalitách země, no tak cítí kohezi, cítí teplotu, cítí vibraci, protože jsem se v té zemi jsem se našel jako forma. Forma se nachází v té zemi, v té kvalitě tvrdosti. Je to tak? Vidíme to jasně? Hm? První tam musí být ta kvalita země, pak vidíme ty jiné kvality. Koheze, teplota, hm? vibrace. Co vybruje? No, země vybruje. Co má teplotu? Země má teplotu. Co nás podpírá, co pluje? No, zase země. No a kde je země, tam musí být nutně též voda, tam musí být nutně též oheň, tam musí být nutně též pohyb. No a to je naše zkušenost. To je ten základ. To je ten základ naší zkušenosti. Jestliže něco má formu, tak je to tento základ. No a to je tež... Takovost. To je taž takovost v relativním smyslu. To znamená, že ta tvrdost závisí na měkkosti a tak dále. Teplota závisí na chladu. Pokud není chlad, my žádnou teplotu nemůžeme zjistit. Pokud není eh, eh, teplo, no tak my žádný chlad nemůžeme zjistit. No a to je tež takovost. To znamená, nedá se to změnit. Je to tak, jak to je. No a takovost, to je tež logika. Tu logiku musíme pochopit, aby jsme z hlediska Mahajánového učení praktikovali vypasanu. To všechno dává smysl. A všechno má svoji šukla pakša nebo eh, co znamená šukla pakša? Žež se to, že to jako eh, světlá strana měsíce a tmavá strana měsíce. Světlá strana měsíce je co? Když Praktikujeme na Pána Saty, zbytečné myšlenky nevystávají. To je světlá strana měsíce. Když praktikujeme Šamatu na Dech, jenom se to tam kmitá. No a tak naše meditace musíme chápat, že něco není v pořádku. Je to tak? Když meditujeme na Meta, šukla pakša je, že e, někdo nám řekne, že seš hovado a my se nezlobíme. Hm? Budha vždycky takhle reagoval. Kolikrát mu nadávali ty holohlavče, co tady děláš? Tady je vesnice Brahmánu, ty tady nemáš co dělat ty holohlavej askéte pryč odsaď. Buda se s láskou na něj podívá a on mu padne k nohom, protože v něm vidí něco, co nemá. No a to je to velké srdce. Ten velký soucit a tu velkou lásku. No a Veškeré neprátele, jsou překonaný tou velkou láskou, velkým soucitem. No a když někdo řekne hovado, tak to je jeho problém, protože Budha žádný hovado není. To se nějak spletl v percepci. To není budhův problém. Jestli takhle pracujeme na meta, no tak jsme pokročili. Proto jak se dozvíme v naší knižce též meditace na brahmaviháry, na lásku, soucit, radost a odpojení je speciální meditace. To je Vesu Sudimaga, to je rozvázání úzlu, je speciální meditace, protože nás navádí na moudrost stejnosti. Moudrost stejnosti je moudrost nirvány, je moudrost takovosti. Hmm? Přestože všechny objekty jsou rozdílné a rahat Buddha není hlupák, on to vidí jasně. Ve své podstatě musí být stejné. No a láska z hlediska Mahajánového učení, láska, soucit, radost, odpojení, je též patří podstatě podstatě probuzení. Láska, soucit, radost, odpojení je podstata probuzení. Bez ty podstaty probuzení není kompletní. Hm? To tež dává smysl. Proto i v tervádový meditaci jsou to speciální meditace, které nás napojují na tu rovnost. Rovnost patří ty nejvyšší realitě. Ta nepatří bytostem. A to je ta nejhlubší vypasana. Na tu vypasanu my se naladňujeme. Buď se naladňujeme tím, že rozbíráme po částech, nebo tím, že dáváme části, dohromady na základě celku. Obě metody možno spojit, není problém, ale musíme mít tu moudrost, jak to dělat. Yogačára právě se snaží tu moudrost prostředkovat. Na základě mentálních obrazů všechno tohle jsou výtvory mysli. A mysl má svůj základ. A ten základ mysli v Terovádi, v Jugačáre, je právě ta takovost. Takovost potřebuje základ. Má amice takovost žádný základ nepotřebuje. Tak tež se to doplňuje. Přišli k tomu pozorování, to je základ vypasaný. Ať už to vysvětlíme podle Mahajanové tradice, ať už to vysvětlíme podle Teravádové tradice, to pozorování je základ. Pozorování je základ moudrosti. My se dostáváme do moudrosti tím, že začínáme pozorovat. Pozorovat co? Pozorovat věci tak, jak jsou. To není lehké pozorovat věci tak, jak jsou. A základ na to je právě ta, o čem se bavíme. Hm? Co? Jak to nazveme? Uvědoměná pozornost. Hm? Lepší asi překlad na smrti nenajdeme. Hm? Když najdete, tak mě poučíte. tak aby jsme mohli pozorovat, my potřebujeme tu uvědoměnou pozornost. Jinak my pozorujeme jenom svý vlastní fabrikace mysli. Nic jiného. My fabrikujeme a na základě té fabrikace my se nám to líbí, nebo se nám to nelíbí, chvilku je to to nejlepší, co máme, za chvilku je to to nejhorší, co máme, no ale tak my jsme přesvědčeni, že to je ta realita. Proč? Protože nemáme to pozorování. To pozorování potřebuje tu uvědomělou pozornost. Uvědomělá pozornost, Neznamená, že nevidíme ty rozdíly. Ty rozdíly tam jsou. Ale ty rozdíly existují v rámci relativní reality, která se stále mění. Ty neexistují sami o sobě. Právě proto, že my nepozorujeme, tak je vidíme, že existují sami o sobě. Ale to je náš omyl. A na základě toho omylu my pak e, jako důsledek my e, ulpíváme. Máme hodinky, abych nepovídal moc, Dobrý. Tak, my na základě e, těch e, našich libostí a nelibostí, my si vytváříme obrazy, které v realitě nejsou. Proto e, uvědoměná pozornost zabraňuje k tomu, aby jsme nesledovali ty obrazy, které v realitě nejsou, ale aby jsme se vrátili k těm obrazům, který v té realitě opravdu odpovídají. Hm? Tohle je země, tohle je voda, tohle je počitek, tohle je vnímání, tohle je vůle, hm? e, tohle je pozornost. No a ta pozornost se mění, vůle se mění, Počítek se mění, vnímání se mění, rozlišování se mění. Hm? No a to je pozorování. To je pozorování. My takhle pozorujeme, tak další krok ve vypasaně na dech je co? My pozorujeme, co pozorujeme? Dech. Jestliže se na, soustředíme na ten obraz dechu, který máme, tak dech je pouze a jen pohyb. A v tom pohybu je tvrdost nebo měkost, v tom pohybu je teplo nebo chlad, v tom pohybu je koheze, to drží pohromadě, ta forma, co se tam tvoří v tom obraze. No a to je všecko, to je všecko, co tam je a ty, ty e, znaky, ty formy se stále mění, jestliže se koncentrujeme v nose, tak zkuste sami na místě, kde se koncentrujeme, chvilku bude e, teplo, dominantní, za chvíli bude tvrdost dominantní, za chvíli bude vibrace dominantní, furt se to mění. Hm. No a je to stejný dech. Teď, když nedáváme pozor na tyhle ty, eh, skutečné části dechu, no tak dech je celý obraz a my ty přestože tam jsou ty části, když se lépe koncentrujeme na ten obraz, tak je vůbec nevnímáme ani. No a je to stejný dech. Čili, co to znamená? Dech, stejný dech, se mění podle toho, jak ho bereme ten obraz dechu ve vědomí. Je to tak? Hm? Vidíme to stejně? Yoga čáva začíná dávat naprostý, naprosto správná logika. Tak to je, to je fakt. Všechny fenomény mají svůj základ ve vědomí. To neznamená, že vědomí je jediný, co existuje. Vědomí je závislé vznikání. A ten základ závislého vznikání, to je to vědomí. No a teď my vidíme, že tohle, to všecko, to pozorujeme. No a v tom všem venku, uvnitř, to, co chytá tyhle ty kvality, tvrdost, měkost, to jsou počitky, vnímání, pozornost, vůle, všechno dohromady. Vytárka vyčára, hledání toho objektu, pozornost, kterou aplikujeme na ten objekt, pozornost, kterou udržujeme na tom objektu, všechno tyhle faktory mysle, prání a tak dále, radost z toho objektu, všechny tyhle faktory mysle dohromady Tvorí se zdají být jedna mysl, ale ta jedna mysl se okamžitě rozpadne, když dáváme pozor na ty různé kvality, které obsahuje. Hm? Mysl se rozpadne, dech se rozpadne, všechno se rozpadne. No a mysl se od toho procesu rozpadu se eh, odvrátí, vyvartá Odvrácení není násilné odvrácení, ale to, čemu se říká nervéda, Rozčarování. To je krásný překlad, to myslím poprvé použil Bikhu Body. Ten je úžasně chytrý člověk. Rozčarování. My se nad tím stavem naší zkušenosti v, v proudu nestálosti. Vidíme jasně, dvakrát nevstoupíme do jedné řeky. A ta, my jsme ta reka, nic jiného. Dvakrát do ní nevstoupíme. Tak to vidíme, jsme rozčarování, vyvartaná. Po pozorování, rozčarování. Jestliže správně nepozorujeme, my se nikdy nerozčarujeme. My se rozčarujeme, protože správně pozorujeme. Správně pozorujeme, rozčarujeme. Nesprávně pozorujeme, my se nerozčarujeme. No a tak, co bude příjemné, chytíme se to jako klíště, co bude nepříjemné, tomu budeme mít zlobu, nechuť, jestliže i oni ní budeme kontemplovat, tak se stane nenávistí. No a z nenávisti, to nejhlubší utrpení. No a to všechno možno se toho, od toho odvrátit čím? Rozčarování. Proto rozčarování je pokrok ve vypasaně. My máme rozčarování, máme moudrost. To je jedno, jestli praktikujeme tantru, jestli praktikujeme. Mahajánu, jestli praktikujeme terovádu, jestli praktikujeme hluboké, hlubokou duševní nauku. I v, v západní duchovní nauce stejný princip. My se dostáváme do hloubky tím, že máme rozčarování nad tímto stavem stavem nestálosti. No a jelikož máme rozčarování nad tímto stavem nestálosti, hledáme něco, co tento stav nestálosti transcenduje. No a z toho hledání toho co tento stav nestálosti transcenduje, přichází čistota. Hledání doslova v čínštině překládá vytárka. Vytárka je uvažování. Hm? Jak už jsme se zmínili od korene úh, uvažovat český tež. Hm? My o O tomto rozčarování uvažujeme. My uvažujeme o tom, že jelikož jsme rozčarovaní, musí být něco, co objekt rozčarování není. No a ten objekt rozčarování hledáme tím, že buď kontemplujeme ten celek, takovost jako prázdnotu, A nebo, že se odvracíme na základě rozčarování, my se odvracíme od tohoto stavu nestálosti. No a třetí vypasaně je šudy. Šudy znamená očista. Z toho přichází očista. je jako obvykle, k tomu něco přidá, No a ta očista je skutečná, jestliže dává poznání očisty. Ten, kdo má poznání očisty, to je arahat. Budha je tež arahat. Jenomže speciální arahat. Na no to každý arahat nemá, aby byl speciální arahat. No a speciální arahat společně se všemi bytostmi? Hm? No a očista. Očista od čeho? Od té žízně, která vede. K ulpívání od čeho jiného očista. Nirvána je naplnění, takovost je naplnění. Do takovosti, do nirvány není možno nic přidat, není možno z toho něco ubrat. No, a tak to je a není. Je a není. Jak krásný je a není. Je to objekt, ale není to objekt. Je to, ale není to. Protože to není vůbec tak, jak si to lidi představují. Když někdo přijde, do hledá žárovky u zelenináře, tak mu řekne zeleninář, že špatně dopadl. No a když někdo furt hledá něco, co chce chytit v té milování, v té takovosti, tak je jako když někdo hledá žárovky u zelenináře, ten pošle k, zase do obchodu. Elektro. No a ten obchod s elektrou, to je jako loga. <laughs> To nabije. a žárovka začne svítit. No a když žárovka začne svítit, všechno se uvolní. No a jsme v pohodě. No a o to, to jde. No tak to dnešek to stačí, příliš mnoho informací vede k čemu. Hmm? Tak ne, nedopustíme ani zácku, ani plně. Dáme malou přestávku a tady kolega musí se věnovat vaření, aby naplnil nejenom naše... Eh, srdce, ale musí naplnit náš žaludek, jinak to nebude kompletní. Je to tak? Je to tak, Bez naplněního žaludku se nikdo nejrovány nedostal. <tějí> <tějí> tak dobrý, dáme 15 minut přestávky, pak v tři čtvrtě hodiny meditace a když bude oběd, o něco dřív o to líp, tak můžeme vyrazit, aby jsme se vrátili. Jo? Jo, no, Uvidíme, jak se to povede rychle. jak se to povede? To i předpovědění. Tak dobrý. Můžu se jmenitř. když je je meditace objekt osouhození. Jste říkala, že vlastně můžeme poznávat jenom to, co známe. Objekt je něco, na co se myslím, A jestli, že A jestliže objekt pouze mě i není objektem. Tak vlastně v tom momentě meditující není to to, co spíš retrospektivně potom si uvědomuje, co to takzvaně za ten stav bylo. Já jsem to tak, jednou slyšel popsaný. No, ale je to něco podobného. Hm? Ale to je v té to je v té um, analytické meditaci, ve vypasaně, analytický vypasaní. Ale Buddha dochází k plnému probuzení v jednom momentě. To je specialita plně probuzeného Budhy. To je důležitý zenu. To je skutečný Satori. Že prožije tu takovost a kromě té takovosti nic není. Na a ten stav zůstává. A tak se stane bodhisattva. Bodhisattva je vlastně buddha tež. Jenže Budha je perfektní bodhisattva, a no, bodhisattva ještě se zdokonaluje. Hm? Bodhisattva je Budha. A jak to nemůžou prožít ti, co nejsou bodhisatováni budhou, to je, má jenom určitou představu o tom, nebo analyticky ne? Dlouho o tom kontempluje, medituje, pak má samády na to, no to jsou ty čty, tři moudrosti. Poslouchá o tom, na těch konceptech, na těch konceptech medituje, na ty metoda, ta dialektika, aby to měl jasno v tom. No a dává do toho logiku. V Mahajánovém buddhismu logika je strašně důležitá. Se učí dharmakyoty, dignágu, hm? co je přímý poznání, co je odvozený poznání, hm? co je poznání na základě hm? písma. Hm? To všechno jasně rozlišují, mají k svý kategorie, to se učí. Každý den se v tom trénuju. Ty jsi nebyl v tom tibetském táštery? No, to je hlavní část výuky, aby to mělo ten jasný konce, protože na něj pak medituju. Teď mě Roměrka říká, něco vypnu, ale se nikdy vůbec tak se ho zeptej když tak, no, na to zapomněl, je možný, že na to zapomněl, ale pozor, aby to náhodou všechno se nevymazalo. Tady je napsal stop. já mám taky otázku. Tak na to no, Můžu? No. Takovou linguistickou asi zase ode mě. Když mluvíte o tom odvrácení, je mo možné, že se o tom mluví jako abandonment, jako opuštění, nebo je to něco jiného. Ne, oni to překládají ty různý překladatelé jinak. Jo? Tu mírlo jedna vpálí mi béda. Hm? Hmm. Disgust. Aha. Ale to není dobrý překlad. Ale ty první překladatelé, ještě v pali text society, co dělali ty překlady, tak překládá jako disgust. Hmm. A to není dobrý překlad. Nejlepší asi překlad je, co dělal Biku Body, to rozčarování, disenchantment. Aha, tak to je něco jiného. A když jste mluvil o tom, o takové té velké pochybnosti, v stálosti těch věcí. A je dobrý překlad možná také odpojení. Jo? V čínštině to překládá jen Li, což znamená vlastně odpojení. Hmm. Takže je něco jiného než abandonment, což je spíš opuštění. To je spíš opuštění. Od, Odpolní. Hm? V angličtině by se asi řekl letting go. Hm? Aha, no, tak, tak. A ještě jsem si chtěl zeptat to rozčarování, když jsem mluvil, takové pochybnosti, je tam spojení s technikou a generating great doubt. No, to je, je dát, o čem? Třeba v, v Číně ta nejběžnější meditace je, že medituješ na Amitabu, až, až potom už nepotřebuješ si to opakovat, samo ti to v mozku jede. Jo? Amitabu, Amitabu, Amitabu, Amitabu. napak no a pak se ptáš, kdo medituje na Amitabu. Jo? Protože před předtím si, si ja. se učil Amitaba Sutra, stále si to na to meditoval, že v, ve všech stranách, ve všech směrech jsou jenom budhové všude, všechno je čistá země. No a teď, kdo je v té čisté zemi? Ja. Nikdo tam není. No a, tam je ale když. Když ti to někdo řekne, tak to nikdy nepochopíš. Ale když na to medituješ, aha. No a pak to je satori. To Je to stejné rozčarování. No, tak mluvím. jasně. Hmm. Ale je to jiný, ta technika jiný. je úplně jiná. Hmm. Protože začínáš od konce. Hmm. Tady začínáš od začátku, že zatloukáš díry hmm. do, do stěny. Hmm. Hmm. No ale tady už ta stěna už není, protože jsi v čisté zemi. To je tantra. Co je tantra? Ty se dostaneš do té mandaly, ty čistý země, no a pak všecko, co tady zažíváš, je jako ve snu. No a to neznamená, že ty nefunguješ proto ta logika a všecko, aby v tom snu fungoval ještě daleko líp, než všichni ostatní. Protože tady nejseš. Hm? tak nakonec to přijde na to jenom že ta technika je jiná. Prává, Tam Tantre věřejí, že ta technika je nejlepší pro rychlé probuzení, protože používají ty vášně k odstranění dáš. Ty seš v obětí s najrátmi. nejrádna to znamená nejáství. Tak ty máš sexuální styk v a... se <laughs> to No, to je jasný, to je mě. Když to nepochopíš, no tak máš vášně, že? Když to pochopíš, no tak ty vášně můžeš přeměnit v to pozitivu, v tu moudrost, tu hlubokou víru a odanost. To je tantra, že používáš ty spásní prostředky, už ještě doplňující otázku technickou. Když jsme mluvil o té šamatě, o pokládání myslí na ten mentální objekt a pozorování kolik těch dechů, tak to se propojuje s tou praktikou vypásené, o jako které jste mluvil dneska. To, nejsou, to není oddělená věc. Ten třetí bod, v zamatě, o kterém jsme mluvili, nepřijde, to je že to no, přijde, že je dost podobný tomu, o čem jste mluvil dneska. To znamená, to nejsou oddělené věci. To nejsou, je protože še, v, tom, je, v té prázdnotě se to spojí. Ale pokud ta prázdnota není jasná, no tak se to nespojí. Koncentrace je koncentrace a moudrost je rozlišení. Že? No ale když není co rozlišit, no tak ta moudrost je rozlišení i koncentrace. Protože ta nirvána nebo takovost není objekt, který můžeš rozlišit. To je to pochopení já to mám rozdekl, no, ale a tu moudrost, A jakmile ten objekt tam je, no, tak ta koncentrace tam taky je. No, to, nemůžeš mít nirvánu bez koncentrace. Nemůžeš mít takovost bez koncentrace. To je právě nepochopení eh, eh, prázdnoty. Prázdnota není koncept. Prázdnota je samadhi. Ale koncept může pomoct tomu samády, ale koncept je jenom koncept, to není žádná prázdnota. Jestliže proto Nagarjuna říká, že prázdnota je jako had, když ho správně použiješ, tak to je nejlepší medicína, když ho chytíš za ocas, no tak zemřeš. No to je to samé.